Чарлене вино. Ту кривавого вина недоста, Ту пир до кончаша Храбриї русичі, Свати попоїша, А самі полегоша За землю рускою. Слово о полку Ігоревім. Розділ перший. Скоморохи. Скоморохи йдуть, Побрішники, баїшники, На трикутному Брукованому майдані що широким краєм уперся Ажустир, а гострим у в'їзну браму Любартового замку зчинилася Веремія. Ярмарковий ритм умить порушився, обвішані шовком та оксамитом литовські жидове, що самого досвідку звихались у натовпі. Перші прослизли до оборонного муру, ховаючись із своїм крамом за вірменськими ядками. Львівські вірмени перестали провадити гендель, застеляли плахтами ляди з шафраном, перцем і заморськими винами. Українні кметі, покинувши рибу, мет, віск, бігли, штовхаючись у діл Майданом, щоб не прогавити оказії. Тільки тверські торгові люди, мовчазні і незворушні, стояли, ніби нічого не трапилося. І з сороками з оболинами, бобровими і горностаєвими шкурками і зневажливо знизували плечима. Не, яка гусельники! Замкові козачки, одвірні служки, кухарі, забувши, пощо що їх послали під столії та під чащі, протискались крізь натовп плуцьких міщан, котрі виходили на Майдан у ярмаркові дні не так задля торгів, а щоб прочути новини, які інколи просочувалися крізь мури замку. Шляхти чиї бояри стримано споглядали видовище збоку. Найближче стояли цікаві до всього волинські кметі і каланники в смушевих шапках і широкополих кожухах. Від річкового причалу, де розмістилися торгові комори і купецькі гости, наближався строкатий гурт чоловіків у червоних, синіх та зелених свитах з дудами, бубнами, лірами, гуслями. Скоморохи зупинилися перед юрбою, що вигнулась півколом на Майдані. Наперед вийшов довговусий молодий гусляр і, кланяючись у пояс, пробіг отшима по обличчях, оцінюючи перш за все маєтність публіки. А ще й вроду жінок та дівчат, що хорошили перед ним у напруженому чеканні втіхи. Енергійним рухом перекинув гуслі з-під пахви на живіт, поправив ремінь на шиї і подаючи знак своїй братії, вдарив пальцями по струнах. «Гобки-гобки витинають, кроком-кроком присідають, а Миколка плеще в руки та підскакує до Любки. Боже, їх спаси!» – заспівав гусляр дрібушечки для привітання. А скомороший хлопчик-танцюрист загамселив тріпачка по склизлому від льоду бруку. «Ой, потішники ви мої!» Сплеснула від захоплення у долоні дівчина В білому кожушку і гарячій шалевій хустині Чорновусий гусляр опік дівчину карим поглядом Мов смолою Підморгнув хвацько Дівчина зарум'янилася Метнулася, щоб стати за чию спину Та натовп, мов стіна, стужавів позаду Сховатись було нікуди Гусляр вигукнув Гей! Та не втікай, голубонько, постій, крале чорноброва, покажи своє личко, найся подивлю, чи то калиною, чи карміном, а чи морозом щоки й губки рум'янила. Милі братове, опадем, не пропадем, шпільнемо нині не за дукат угорський, не за гривну Краківську, не за квартник львівський, та й не за простебі, а за небесні очі і малиновий усміх цієї пишної чічки. Дівчина підвела голову, греливою усмішкою зігнала ніяковість з обличчя і мовила задьористо. «Тай, баламудже, ну то грайте, заплачу!» Дружно вдарили дударі, гупнув бубніст квачем полунки шкурі і разом притихли. Біля гусляра став лірник, покрутив корбою і полилася завоїста, гейби весільна, аж терпка мелодія пересипане немов морозне повітря блискітками інею, вкрадливим бренчанням гусельних струн. А в тій світлиці стоїть урися, убиралася і наряжалася, до церкви пішла, як зоря зійшла, у церков зайшла і засіяла. Там пани стояли та й ся питали, чи ти царівна, чи королівна, Дівчина слухала, не зводячи погляду з гусляра. Він співав легко, водячи пальцями по струнах, плавно торкаючись їх, і дивно перемінювався в її очах з веселуна і балагурника, зацного лицаря. Пісня змовкла, і дівчина сказала тихо: А я ж таки горися, Ясочко, ти моя, знову став гусляр жартуном. «Чи ти орися, чи ти марися? А ми ще тебе й налякаємо, тільки мамі не жалійся!» З гурту скоморохів, де він тільки був захований, вийшов, перевалюючись з боку на бік, рудий ведмідь, тягнучи за собою ланцюг. Він підвівся на задні лапи, висолопивши червоного язика. Вискнули жінки, крик переполоху покрився реготом, Ведмідь повернув голову до поводиря циганчука. «Не балушись на мене», – мовив циган до звіра, «а поклонися чесному панству і похвались, яким розумом Господь тебе нагородив і якої науки в паламаря навчився. Ну, Гаврилку, клишоногий, покажи, як дівоньки чепуряться». Ведмідь кумедно вклонився, Простяг у бік ніби тримав у ній люстерко, а другою повів понад очима і по морді. Сміх покотився над Майданом, а Клишоногий Гаврилко, виконуючи волю господаря, уже танцював, перекривляв суддю, який сидів за суддівським столом, лицаря, що йде із списом у бій, вставляв палицю під пахву і порвався з нею до натовпу пив пиво з кухля, наслідував попа, що йде і за утренні. Потім пішов у обхід, простягаючи циганову шапку, в яку посипались півгроші, квартники, динари. За яку провину даєш серебро своє дияволу в жертву? Велику згубу душі свої творячи? А сатані радість? Звідкись узявся монах-домініканець, у червоному капелюсі і довгій білій рясі. Він помахував у бік скоморохів комрохів посухом. «Фістуля дольця каніт! Сопілка солодко співає, коли во славу Божу!» Мішав домініканець, мов горох з капустою, слов'янщину з латиню.